Descoperirea hoției cu paele De Petre Ispirescu În grădina boierului Dumitru de la Moșie lucrau ca la 30 de țărani. Într-o zi cu conița boierului ieșise să se, se preumble prin grădină. Dumneai ei era îmbrăcată țărănește, avea niște fote lucrate numai cu mătase și cu fluturași de argint. Ea era de borangic subțire cum este casa de paianjen și împodobită cu mătăsuri, fire de fluturași de aur și niște conduri de parcă erau turnați pe piciorușul dumneai ei. Îi ședea de minune cu două cozi lăsate pe spate și cu capul înfășurat într-o maramă albă ca zăpada. La gât avea o salbă numai de bani vechi de aur. Plimbându-se pe aici, pe colo, Nu băgă de seamă că pierduse salba Apoi se întoarse acasă Pasămite salba nu era bine legată Și dumneavoastră sărind ca o căprioară Prin ale stufișuri de flori și de verdeață Îi căzuse de la gât Fără să simtă Când iată Salba nu e Sculă în picioare toată casa, puse pe foc toate slugile să-i scoată salba din pământ, din iarbă verde, că nu e de trai. Căutară în dreapta, căutară în stânga, salba nu era. Iar când veni boierul acasă și află, chemă pe toți țăranii care lucrau în grădină, îi întrebară, dar ei luară toți pe nu știu în brațe și căuta fiecare să scape de năpastă. Boierul făgădui nu știu cât celui ce va aduce salba, fiindcă zicea boierul cine a găsit o nu se cheamă hoție de o napoia. Cu una cu alta nu o putu scoate la căpătîi. Atunci boierul hotărâ să întoarcă foaia cealaltă. Chemă să vie a doua zi în casă la dânsul toți cei 30 de țărani, chemă și preotul satului atunci, o treizeci de paie de grâu, le tăie pe toate după o măsură și le puse pe masă. A doua zi, se adunară toți cei chemați. Preotul se îmbrăcă în și începu să citească rugăciunile obișnuite la asemenea întâmplări și după ce zise Evanghelia, căzu în genunchi și împreună cu dânsul toți cei adunați. Și ridicând glasul zise, cu un grai limpede ca să fie auzit și înțeles de toți, o rugăciune, fără să știe țăranii că era scrisă de boier. Acea rugăciune glăsuia cam așa. Doamne, Tu care toate le știi, și care toate le faci cu voința ta cea mare și puternică, ascultă rugăciunea nevrednicului robului tău și fă ca paiul ce va fi la nelegiuitul acela care a furat salba să crească până mâine dimineață cel puțin de un lat de unghie. Făcând tu această minune, vor scăpa atâția oameni nevinovați de năpastă și minunea ce îi vei arăta va face până și pe cel mai nelegiuit să te slăvească în veci." Toți răspunseră, amin. După aceasta... Sculându-se boierul de față cu toți, scrise pe fiecare pai câte ceva și împărțit câte unul la fiecare țăran și le spuse. Mâine dimineață să fiți iarăși cu toții aici, să vedeți minunea ce auziră pe tata Popa că va face Dumnezeu după rugăciunea sfinției sale cu hoțul. Țăranii se duseră fiecare la ale sale, hoțul însă stă tu de cugetă, apoi. Tremurând de frică, deși era lepădat de lege, și crezând că paiul o să crească, nu lăsă necuratul de inimă ca să dea salba, ci zise: Popa a zis că paiul o să crească cel puțin de un la de unghie. <laughs> Eu o să tai din pai mai mult, doar nu fie la al dracului să crească mai mult. <laughs> Cum zise, și făcu. A doua zi se adunară țăranii unul câte unul și aducându-și paiul ce primiseră, îl dă în mână boierului. Boierul cum le vedea, le măsura și le punea grămadă la un loc. Cum îl văzu boierul, îi ieși înainte. Îi dădu și el paiul și atunci boierul măsură din ochi paiul și fără al mai pune la măsură, îl apucă de mână și strigă, Ăsta-i hoțul! Puneți mâna pe el!" De două de unghie l-am tăiat și tot a crescut, zise hoțul. Nu crescuse paiul, dar boierul băgă de seamă că era mai scurt decât celelalte. când el știa că le tăiasă pe toate potrivă, și astfel, de frică, hoțul s-a dat singur în vileag. Ați ascultat? Descoperirea hoției cu paiele De Petre Ispirescu În lectura actorului George Ivașcu Redactor Simona Vasiliu Regia de studio Janina Dicu Coloana sonoră și regia artistică Mihnea Chelaru